Megpróbált kibűvölni Nékóból egy jelentősebb hozzájárulást. Mire a desszert ezértünk, mi néhány millió dollárral szegényebbek lettünk, ő viszont egy gaboni tábori a gazdagabb. Ha már szóba került a kórház, végül is milyen irányba szakosodtál? Elkomorult egy kissé. Az orvosi pályát már sok évvel ezelőtt abba hagytam, de ez egy másik történet. Mondd csak el, kíváncsi vagyok. Mi tudta elfolytani benned azt a hihetetlen idealizmust? Hiszen olyan nagyszerűen bántál a gyerekekkel. Soha nem fogom elfelejteni azt a subakut esetet például, amelyet még az első eritreai délutánon diagnosztizáltál. Az Afrika volt, mettyú. Olaszország egészen más tiszta. Mert? Mert az orvostudomány meg a házasság nem egyeztethető össze olyan könnyen,